Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Zenei alaphong Szanak. Ma, 2013. május 15-én, szerdán, 6 perccel reggel 7 óra után, egy olyan műsorban, amely egyebek közt azzal állít emléket Szolai hogy 12 éven Aliaknak nem ajánlja műsorát. Mege Fialajárosnak hívnak, én Isten ajándéka vagyok. Ön tehát. Isten ajándékát születelhetik, már amennyiben belehalgatnak a mai műsorba is, amely pontosan fél tízig tart. Elérhetőségem ezen a napfényes, verőfényes és hétágra sütő reggelen zenei alapon 3.53-94.51. Csabalacik, okosak lesznek. és igazán utálok, rühellek, az az úcskaság. Nem az ócskapiac értelemben, hanem az emberi ócskaság, amire egyébként az ember nem is talál magyarázatot, és ha azt kérdezik, hogy mit nevezek úcskaságnak, akkor felolvasok valamit, amiről ez jutott az eszembe egy förmedvény, amiről remélem, hogy félreértés, és amire nem találtam magyarázatot. A belügyminisztérium a kormány kérésére de a belügyminisztérium a kormány kérésére költségcsökkentési koncepció dolgozott ki a köztemetések tekintetében. Állítod, ez MTI a köztemetések tekintetében. Tehát legalább tanulnának meg magyarul. Tegyük mindjárt hozzá, hogy a belüminisztérium, tehát Peter Sándor nem önként és dalolva születtett meg át ezt a förmedvényt, hanem felkértek egy koncepcióra, gondolom nem konkrétan erre, de neki ez sikerült kiszülnie magából. Az új elképzelés szerint szociális temetés csak akkor járna, ha az eltemettető, vagy az általa felkész személyi, személyes vállal a temetésben. Ez meg szó duplikáció, de hát az ember a szövegtől nem látja az erdőt. Az új elképzelés szerint szociális temetés csak akkor járna. Azt se tudom, mi ez a szociális temetés, azt feltételezem, szociális temetés annak jár, akinek vagy nincs rokona, vagy nagyon szegény. Az új elképzelés szerint szociális temetés csak akkor járna, ha az eltemettető, vagy az általa felkért személy. Ki az általa felkért személy? Személyes közreműködést vállal a temetésben. Most itt az ember ugye elgondolkodna, hogy milyen személyes közreműködés lehetséges, de minő borzalom, ezt helyettünk kitalálták mások, és itt megnyílik egy olyan pokol, hát amire szavak nincsenek. Ehhez képest a klubrádió fórum a párhozavossávok. Például felölteszteti az elhúnytat, kiássa a sír helyet, felravatalozza vagy elbúcsúztatja a megboldogultat. Ne arra gudjanak, itt eljött az a pillanat, ahol az ember erről ki magát. Esetleg lengedi a koporsót, vagy behantolja a sírt. Hogy micsoda? Hogy tessék? Hogy... Mi a frász, kunyhó? De le van írva bővebben is. Jogszabálymódosításokat dolgozott ki a belimén a temetési költségek csökkentésére, a koncepció része egyebek mellett a szociális temetés bevezetéssel rászulók részére az összehasonlíthatóság érdekében pedig kötelezővé tennék a temetkezési szolgáltatói árak és szigorítanák az urnák hazavitelét. Tudják ez, amikor a Balatonban valaki talált egy urnát p és vele is adáson kívül. Egy másodperc türelményt. Igen, figyelek. Halló. Igen, itt vagyok. Szóval ez, ez, ez egyszerűen minősített és egy, egy szóló botrány. Szóval most nem beszélek az egészségügyi szempontokról. Szóval ez, ez, ez egyszerűen ilyet. Van volna egészen. Akkor hát, hogy történnek az előkészítések, meg minden szokás. Arra nincs szükség, Bolgárul, arra nincs szükség. De arra nincs szükség. Azt értse meg, hogy eddig ez a sok fax, teljesen felesleges volt. Tese? Mire meghal, rá fog jönni, hogy ezzel a sok fax amit ő megtanult, semmi szükség nincs. Szóval nem, Egy nem, hát ez, ez, ez világra szól a botrány, ezt azért valahova el kell vinni. Sehova, sehova nem kell elvinni, ez a saját botrányunk magunknak kell megoldani. Olvasom tovább. Ezt kiteszik majd az árakat. Hangozott el az Országgyűlés Fogyasztó Védelmi Bizottságának a készülésen. Tehát azért tök jó, nem? Tehát hogy a fogyasztó védelem, de ez mindegy, hát... Kicsik el, most már ne akadjunk fel, fialelf Jogszabály Jogszabálymódosításokat dolgozott ki a belügyminisztérium a temetési költségek csökkentése, a koncepció része egyéb mellett a szociális temetés bevezetése, a rászólók része, az összehasonlíthatóság érdekében pedig kötelezővé tennék a temetkezési szolgáltató árak közététét, és az urnák hazavitelét, Lásbalaton, Balaton. Hangzott el az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságanak tehát tegnap előtt. Simon Gábor, a bizottság szocialista elnöke elmondta, hogy a kegyezés szolgáltatásoknál minőségben is méltányos megoldásokat kell biztosítani. Minőségben is méltányos megoldásokat, egy kukott nem értek, hogy mi az a minőségben is méltányos megoldást, ne halljunk meg. Talán. Vagy éljünk nemesen, vagy nem tudom, méltósággal, bár kövér után szabadon, nem tudjuk, mi az a méltóság. Ralkotmánybűróságra meg ne figyeljünk. Jogszabályokkal. Pak Bagdolna emese. A belügyminisztérium főzőosztályvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosságnak egyre nagyobb terhet jelentenek a temességsel kapcsolatos kiadások, ezért a kormány tájékoztatást kért a tárcától. A minisztérium elkészítette a költségek csökkentésének lehetőségét és bemutató jelentését, amelyet a kormány február 26-a elfogadott. De itt most már egy elfogadott koncepcióval állunk szemben emberek, ennek alapján a minisztérium jogszabályi módosításokat dolgozott ki, többek között a szociális temetés bevezetésére tette hozzá. Jegyezzük meg a nevet, Pap Magdolna Emese. Nem tudom, melyik kerületben lakik, szobrot és nevet neki. A szociális temetés koncepciójáról Prutka János, a belügyminisztérium szakértője kiemelt, hogy a rászoruló hozzátartók számára szabadon választható ingyenes alternatívát teremtenének. Jegyezzük meg plutka János nevét is, nem tudom melyik kerületben lakik, Szobrot neki és utca nevet. A temető fenntartója köteles lenne külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetkezési helyek számára, az állam pedig a kelléket, koporsó, urna, el biztosítaná. A szociális temetés feltétele lenne, hogy az eltemettető állítanak egyébként a koporsókat, azokat a börtönökben levő rabok gyártanák, de most ez nincs benne, tehát ez biztos rémhír, a többi meg igaz. A szociális temetés feltétele lenne, hogy az eltemettető, vagy az általa felkért személyt, különös az, az általa felkért személy, tehát ki az az általa felkért személy? Na mindegy, fialeltárs, ne akadjunk el kis részleteken, apró nyonszokon. Hogy az általa felkért személy vállaljon személyes közgyűlöködést a temetés során. Esetleg halljon meg a másik helyet. Így a másiknak módjában elne feltámadni, meglátogatni Pap Márk Dolna emesét és Prudka Jánost. Tehát ő olyan jól szórakozott ezen, hogy hát följött. Följött a sírból, bár még nem került oda le. A szociális temetések feltétel lenne, hogy ez eltemettető, vagy az által a Ki az vállaljon személyes közeműködést a temetés során? Ezek közé tartozik egyebek mellett. De mi az, hogy egyebek mellett? Én az egyebekre is kíváncsi vagyok ezek után. Az elhunyt felöltöztetése, a sírhegy kiásása, a rabatolozás, búcsúsztatás, illetve a koporsó urnal behantolása. Emberek? Hát akkor van ez így, hogy az ember meghal, de előtte kiássa a sírt? Mire kell ehhez egy elhújt hozzátartozója? Először is fogja magát az ember, és felöltözik szépen, mert tudja, hogy meg fog halni. Nem elég, hogy tudja, hogy meg fog halni, de azt is tudja, hogy egy árva -e sincs. Van szegénynek hozzátartozója, de azt az ember ilyen kínos helyzetben nem hozza, drágáim. Hát az ember szépen felöltözik, szól annak a kevés hozzátartozójának, hogy nézzék meg a tükör helyet, hogy akkor jól van-e felöltözve, aztán jön még valami temetői szolga, és kiszedi onnan, hogy hogy van felöltözve, például Bermudában feküdt bele a sírba Nyáron. Szóval az ember akkor felöltözik, utána kiással a sírt, akkor jön valamilyen temetői ember, hogy elnézést fialak, mit tetszik csinálnám, mondom, ne haragudjan, én rövidesen meghalok, mint látja, felöltöztem, most kiásom ezt a sírt, aztán elmegyek a börtönbe, ott ingyen adják-e, vagy nem tudom, van valami betétdíja a temetőben, vagy ott a, izében, ott a, si a koporsónak, mik között lehet válogatni. Én, mint Isten ajándék, azért akármiben nem fekszem. Alapvetően a legnehezebb rész az, hogy belefekszem a koporsóba, hogy hogyan rántom magamra a tetőt, na az még megy. Mert mondjuk megfulladok ott bent, az lesz a megoldás, de hogyan fogom magamra ásni azt a sok földet? Ezen még gondolkodnia kell a belügyminisztériumnak, de addig is olvasom. A szociális temetés feltéletne, hogy az eltemethető, vagy az általa felkész személy vállalja személyes közreműködést. Na most, aki ilyen személyes közreműködést vállal, Szerintem az adott ott, ott helyben halott gyalázásért mindjárt el lehet ítélni, van ilyen. Vállaljon személyes közreműködés a temetés során. Ezek közé tartozik egyebek mellett az elhúnyt felöltöztetése, a sírhely kiásása, a ravadalózás, búcsúztatás, illetve a koporsó urna leengedése, behantolása. Urnát is lesz engedni. Jaj, az a legjobb emberek, különösen én, mint zsidó, ilyen Auschwitz, tudják, akkor először is semmi temetés, megnézem a kazánt, és hopp beugrom. Most beugrom a kazámba, de hogy tudom azt elintézni, hogy aztán saját magam azt a kis urnát kivigyem, bevigyem a temetőben, mert ugye, amikor poralakban vagyok, hogy nem lehetne ezt egy ilyen futószalagon csinálni. Esetleg megnyerhetné a közgép, hogyha ezzel kapcsolatban kiírnának valami közbeszerzést. Vegyépszer, vagy a wallis! Nyerjen már valamit az ellenzék! A költségeket viselő szervek kiadásainak csökkentés érdekében a tervezet meghatározza a szociális és köztemetés esetén a hanvasztás és a szállítás legmagasabb költségét. Ez a rezsiköltség csökkentés része egyébként, szeretném, ha tudnák. Tehát villanyáram, tudnák, hogy mennyibe kerül a hanvasztás, az Nagyon sok áram kell. Kéményseprés, víz, fűtés, gáz, tevetés. Valamint a hűtés hatósági is. A jogszabály módosítás során a tevetkezési szolgáltatók árainak közé tételett is közé kell tenni. A koncepció részeként szigorítanák az urnák hazavitelét ez esetben csak akkor lenne lehetséges, és ha az elhunyt a végreleletében kérte, illetve ha a temetésnek kötelezett nyilatkozik arról, hogy más átartuk számára a kegyeleti joggyakorlásra biztosítja. Becski Balku Orsolya a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főosztavezetője vezetője is állítsunk valami úttaszogrót. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogkörük a temetkezési szolgáltatások reklámozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ellenőrzésére terjed ki. Ha már itt tartunk, a magyar nemzetben rendszeresen megjelenik Dr. Boros Rendel, aki állítólag valami ortopéd sebész. Én úgy tudom, hogy orvosok nem hirdethetnek. Én tudom, hogy doktor Boros Rendel immáron a Lánchíd rádióban, de én azt rosszul tudom, hogy orvos nem reklámozhat, vagy a magyar nemzet az kivétel a szabály alól. A bizottság az ülésen által vitára alkalmazta talán az egyes biztosítási tárgyú törvények módosítását, Figyelnek, ez egy-egyben az örkény, ez biztos, hogy nem igaz. Gyura Gábor a Nemzetgazdasági Minisztérium folyosztályvezetője neki is Szobrot és utca neve szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a módosítás négy bírós figyelnek. Vannak itt csalások. Nézzék, ha akarnak, hozzászólhatnak, de mit lehet ez hozzászólni? Aki ezt elfogadta, megtárgyalta, annak úgy, ahogy van, el kéne tűnnie egy nagy fekete lukban. Mindjárt megmutatom zeneileg, hogy milyenben. 1 2, 3, 4, 4, tessük. Mondom, tessék. Viszont Tessék. Jó reggelt kívánok! Hát én úgy tudom elképzelni ezt az a felkért szemét, hogy van két nagyon jó barát, akik nagyon szegények, és akkor megállapodnak, hogy én kiásom a terakonadnak a sírját, te megkiásod kiásod az enyémét. Igen. Ne arra de ezért volt telefonálni. Igen. Jó reggelt. Szerintem, ha nem lesz önként, az majd bevetik a közmunkásokat. Hát egyébként tényleg, igen, de azt kérdezem öntől, hogy. De tényleg ki van annak a négy kereke? Tehát én, ha konkrétan ülök az MT-ben, akkor biztos visszaküldöm a gyereket, ti csak szórakoztok vele, ugye? Nagy az egész. Beleértve, hogy koncepciót dolgoztak ki a köztevetések tekintetében, az rendben van, nem? Tehát, hogy az ember ránézett a köztevetések tekintetére, figyeljen! De tényleg? Szóval nem kéne úgy, de tényleg, hogy, hogy egy ilyen kétharmados virtuális forradalmat kéne csinálni. Érted, ha van fülke forradalom, akkor legyen egy olyan forradalom, is, ahol nem ölünk embereket, senkit nem, nem lesznek ilyen, hogy is hívják, barikádok, de ezt, ami itt van, nem a Fideszt, ami ezt föntartja, azt úgy, ahogy van, négy-ötöt formájában, a pitlibe. Egy rövid másik gondolat. Nem, enne haragudjon, szó nem lehet róla. Most köztemetések tekintetében. Az egyik kiássa, nem, az egyik meghal, a másik kiássa, a harmadik felöltözteti, a negyedik hűti. Az ötödik az meg, hát nem tudom, elmegy az alkotmánybíróság, és kezdődik az egész előről. Tehát ha én alkotmánybíró lennék, és ezt oda hoznák elém, azt gyerekek, ne arra gugyatok, én nem emiatt lennem alkotmánybíró, azt hogy ez egy komoly foglalkozás. Tesszük. A sociális egészségügyi ellátást is a csökkentés. Ezt gett. mondtam. Az a baj, hogy immáron csak követni tud engem. Próbáljanak megerőzni. Halló. Jó reggelség alához. De engem még az összöntet meg valahogy nem tudom miért, hogy hagyjam, hogy ebben a bizottság meg egyáltalán ezt meg felvetődött, de hogy ezt a kormány az állatot. Ezt meg fogom kérdezni Navras Istváltal. Nézd, a trafik törvény ehhez képest smofú. Mert hát azért nem dohányoznak annyia, mint a jánya, meghalnak. Ön is meghal. Ha megképzelni, hogy a kormányülésen, hogy ezt végig olvassák, ha végig olvasták így, már nem vagyok... legutóbb találkoztam egy nagyon magas kormánytisztviselővel, aki azt állította, hogy volt egy nap, ahol csak 5000 dokumentumot írt alá. Szerintem ezt így fogadhatták el. Tehát ezt élő ember, ha meghallgatja és elfogadja... Néze volt egy francia film, ahol volt egy pali, aki azt mondta a nőjére, aki két palival járt egyszerre, hogy aki két palibat szerelmes egyszer, az más csodákra is képes. Figyeljen, ezt a kormányt, ami nekünk van, és ezt elfogadta, ezt szerintem exportálni kéne. Nem tudom hova, csak innen el. Úgy megkérdezném önöket, úgy, úgy mellékesen, úgy by the way hogy, ez, hogy milyen szociális érzékenységről tanúskodik, mert ugye ez elvileg azért született mert hogy vannak szegény emberek meg szegény családok, amelyek nem bírják a temetési költséget De akkor, akkor már egyszerűbb lenne ha elintéznék a szegény családoknak hogy mindenkinek lehet előbb-utóbb egy öt abból le kell adni a kormánynak a 98%-át úgy Strasbourg és a maradék 2% az itt temetésre megy Ez az egész azért van, mert terve van véve egy tévéműsor, ahol nekem 20 percig kell beszélnem, és most azt tesztelik, hogy én tudok-e 20 percig egyfajtában beszélni. Én ezt nem hiszem el. Szerintem, hát azt sem tudom, hogy a betűk hogy tudnak rajta maradni a papíron. Tessék! Jó, ezért kívánok, hogy szóval az állam jótékonykodik, csinálja maga, aki, aki szegény, az csinálja maga, de ingyen. Ez nem jótékonykodás, elnézést. Ennek my... semmi köze nincs a jótékonykodáshoz. All, Én tudom, hogy mit akart mondani, de nem azt azt kérdezem önöktől, bár csak másodpercek vannak, a. De láthatják, open mind a műsor. És ez most már így is marad, minden műsor, kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás. Nagyon élvezem ezt az egészet, ami van. Jó kedvem van. Mint gyerekkorunkban, 353 94 51. mit érdemel az a bűnös, akinek száloga a kezünkben van? A szálog, ez a jogszabálytervezet. Mit érdemel az a bűnös, akinek száloga a kezünkben van? 353-94-51. Figyelek! Én? Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem meggyalászatom az üdjelkapcsolatban. A doktori cím mintájára, aki ebben a dolgokban résztet, legyen ketelező az idióta előtte volt viselné, a neve előtt élet. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van? Igen. Figyelj meg. Nem esemlően a hozzátartozóját, így, ahogy kitalálták. Ő ma másodszor telefonál? másodszor telefonál? Igen, igen, igen. Már az elsőért is kár volt, ez a második, ez olyan rossz ízű, én azt gondolom, hogy... Úgy most, nem tudom, nyárig ne telefonálja Jó, az június 15-e, köszönöm. Ilyen hangot nem tűrök. Hello. jó reggelt. Azonnal elbocsájtani abban a pozícióval, ahol van. Mindenki so kell benne. De ezt, úgy el tudja képzelni, hogy ezt ember egyébként végighallgatja, nem röhögi el magát, és nem fordul a másikhoz. te ezt komolyan beszél, vagy megbolondult. Nem én, ezt az egészet nem tudom elképzelni, tehát nem, tudom nem, nem, nem, éppen nem vagyok felfogni, hogy ez hogy, meg hogy hogy ment át, meg hogy hogy fogadták el, nem De ezen kívül valaki a kormányból, vagy bárki elküld, elküldeni nekem, ezek szerint ez elfogadta a kormány, ez nem tudom, ez, ez kormányrendelet lesz, vagy micsoda, ennek a jogszabályi formája, egyáltalán ez a, ez a fogyasztóvédelmi bizottság, ez mi a frászkúnyhónak tárgyalt ezt de nem is hallottam, hogy van-e valami fogyasztóvédelmi bizottság? Adva ne arra, hogy Simon Gábor ma súlyosan meg fog sértődni, meg hát ez a rádió, ez hosszú idei kapcsolatot tartott a fogyasztóvédelmi bizottsága. Lehet, hogy még most is rajta vagyunk az ő csöcsein. Mármint nem Simon Gábor, de magán a fogyasztóvédelmi bizottságon. Én Alexza úr emlékszem, de árulják már el nekem ez egy létező kormány rendelet, akkor kérem a szövegét. Háló. Háló, jó reggelt kívánok, állandó hallgatója. Györök. Csak annyi hozzáfőzni valam van, hogy ez egyszerre iszonyatos, tragikomikus, borzasztó, és ilyen temetést érdemelnek azok. Nem, nem, nem, nem. Önek sikerült belelépnie ugyanabba a csapdába, mint az előzőnek. Ez nem az a műsor. Én nem vagyok az az ember. Tesszük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát, a rendeletén, akkor a végrehajtási utasítására lennék kíváncsi, kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy írják le, hogy ezt hogy kell megvalósítani. De tényleg az, hogy el tudja képzelni, hogy én vagyok az önembere, de mi akkor már ketten vagyunk, és akkor bemegyünk a temetőbe, és csak úgy elkezdünk ásni, meg úgy föltöztetjük a halottat. De tényleg, hogy amit mondott az első betelefonál, hogy az egészségügyi szempontok. Hát meg a kegyeleti szempontok is. Hát a kegyeleti szempontok ezt már ne haragudjon, az le van szaharva. Aki szegény, annak ne legyenek kegyeleti szempontjai Az örüljön, hogy él Aki pedig meg van halva, nézze, hogy egy halott ember örül -e, hogy luk van a seggén, már ne haragudjon Hát ezt nem tudom, erre valami rendeletet kéne hozni Mondom én a végrehajtási utasítása Én kíváncsi, hogy ezt hogy fogalmazzák meg az okosok Azért arra kíváncsi elnék én neki egyszerűen nem tudok napirendre térni fölötte. Tehát ahányszor ránézek, mindig az... Ezt ez szerintem megfogalmazni végrehajtási utasításban. De, de, de, de, de érti ez a végrehajtási utasítás? Ez nem le Jolly Joker. Hát ide, itt van ugye az alapanyag előttünk. A szociális temetés feltétlen, hogy ezt eltemettető, vagy ezt általa felkész személy vállaljon <síns> a személyes között. De figyelje, mi van, hogyha én bérmunkát végzek? Halló. Jó reggelt kívánok, én csak torna megyélyek eszével tudok nyilatkozni. És még van. hús évvel ezelőtt is szokás volt, hogy az elhújtnak a barátai jásták meg a sírt. Egy ilyen utolsó üdvözlet volt egy baráti szívesség. De utána eladták a temetőket, vagy bérgaták-e a vállalkozóknak, és azóta tilos. Erte. Hát akkor lehet, hogy tolna megyek vannak a kormányban. Tessék. Haló. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt, Fanny. Vidéken még a mai nap is nagyon sokan csinálják ezt a fajta temetést, és a vállalkozók és az egyházak, akik a temető tulajdonosai, azok nem ö, engedik, hogy ezt így csinálják. Ennyi. Jó, de ez nem erről szól, hogy most arról szól, hogy a szegény embereken így fognak segíteni, az ő véleménye szerint ez mekkora segítség? Ebben a formában önnek teljesen igaza van. Halló. Jó reggelt kívánok, hát a temetések kapcsolatban az előbb egy úr mondta, hogy vidéken ez rendszeres volt, meg még lehet, hogy most is, hogy a hozzátalpozók viszik be a ruhát, öltöztetik fel a halottat, és az ismerősei, barátai, rokonai, meg a sír temetik el. Tehát ezen olyan nagyon kiakadni szerintem nem érdemes. Tehát ez egy bevett vidéken. Lehet, hogy Pesten nem. Köszönöm. Hát lehetséges. Én Pesten nem szeretném ez Arról egészen nem beszél, vagy lehetséges hogy amíg ez vidéken szokás, addig ez, mint a szociális szempont jelenjen meg, hát ne aragudjanak! ez, mint szociális érzékenység, ami ebben megfogalmazódik, hogy az eltemettető az által felki vállalja a személyes közleműködést a temetés során. Itt ugyanis nem önkéntességről van szó, drága barátaim. Amiről önök beszélnek vidéken, az egy önkéntes dolog, de itt nem önkéntességről van szó. Nem tudom, hogy önök hajlandóak a fától látni az erdőt, mert úgy látom, hogy nem. Tessék! Jó kívánok! Amiről az előző telefonálok beszélgettek, az nem szociális temetés, hanem az egy nézsokáson alapuló valami. Hát erről van szó! De nem szólod összekever. Abszolút! Szó, Amíg a rászorult emberek... Abszolút, teljesen igazán van. Kár, hogy hamarabb kitaláltam. Tessék! Halló! Jó reggelt! Jó reget olvassatom, hogy a Prutkai János volt, aki a belügynyi szakértője, és ő dolgozta ki a koncepciót. Nem van, de most... Mit tudunk ennél többet? Ezt én is felolvastam. Hát ez, hogy gyalázat. Hát. Jó, hát ebben most ugyanat nem mondott. Mit? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Kiderül, hogy előkerül a nemes Négyedes, minden nap így. Nem, az ember megrázza a másik a egy temetés. szociális temetés. nem lesz temetés. Ha Nagyon szegény leszel, és merkély Mi a? Mi a? Mi hogy a? Mi a? Mi a? Mi a? Mi a? Mi a? a? Mi a? téged, csak onnan az eszembe, hogy voltam a? a? Kézdi este oda meghívtak engem pénteken a Bálin zsidó közösségi házból, bár próbáltam menteni a menthetőt, és mondtam Vészi Jánosnak, hogy hívjuk el a Naimant, mert az alapvetően e, ő ismert a kézdi és Bizonyos szempontból a mi kettőnk ismerettsége, bár a mi kettőnk sokkal mélyebb, mint ami a Kézdi Gyurival kialakult, mert az nem volt ennyire mély, nem, mint hogyha miénk az. Több száz kilométer lenne, de azért lényegesen. De egy nagyon őszinte kapcsolat volt, és én akkor, amikor beteg volt, akkor kérdeztem tőle Amikor a korányban volt És panaszkodott, hogy nem akar-e öngyilkos lenni És néztem, hogy mi a válasz De viccesen, tehát nem Ahogy, ahogy az emberek egyszerűdnek De természetesen bemértem a lehetőségeket Nem ezzel kezdtem ne, Nem vagyok már az a pali, aki rád néz, És azt mondja, hogy milyen rosszul nézel ki Mi történt veled mert már nem vicces, a lányokat se a lépcsön. és e, akkor a Gyurival nagyon jól elbeszélgettünk és ezt felidéztem ebben a Bálint zsidó közösségi házban és tenne felívott engem a heti téma, és e, azt kérdezte, hogy én ezt tényleg mondtam, és hogy miért mondtam és akkor elmondtam, és akkor azon gondolkodtam hogy vajon a többieket is felhívták-e vagy valamilyen okból éleszek majd az érdekes a kézdi emlékesten, amit lesz valami borzalom benne, és hogy milyen szövegkörnyezetben fogok szerepelni Erről nem beszéltem még ma, valamint arról, hogy milyen hihetetlen tudatosság kell, és hogy vajon ennek Spanyolországban milyen visszhangja volt, amit Angelina Jolie tett félvén a petefészek, illetőleg a merráktól. Tudatosan, mint ahogy az ember kivette a szaksajtó alapján bölcsen, de amihez egy olyan önuralom és olyan elemelkedettség kell, nem biztos, ezek a legmegfős szavak, amely az embert meglepte. Mit írnak Erős Spanyolországban? Gondolom, hogy a kézdiástől viszonylag kevesed, de az utóbiról mit írnak? Ugyanaz, mint mi nálunk, tehát ez, ez egy világméretű, ilyen nem tudok jobb szót mondani. Tudom, hogy nem, erről, nem csak erről van szó, de végül is azért egy bulváról van szó, szóval ami nagyon rendben van. Tehát a bulvár farvízén itt bejönnek, ha úgy tetszik, egészségügyi kérdések, mert azért végül is, ha, ha az én szomszédasszonyom tette volna, ugyan ezt, senkit nem érdekel, az egészben az érdekes, ez az Angelina Jolie, de azt kell mondjam, hogy az is Spanyolországban más az egészségnek a megítéléseit hihetetlen nagy ö, felháborodás van, hogy azt hiszem 1500 orvos men nyugdíjba az utóbbi időkben, itt csak Madridból, ugyanaz a, a modell egyébként, mint nálunk, hogy, hogy aki eléri a nyugdíjkoradat, menjen nyugdíjba, és föl vannak háborod, hogy ez micsoda disznóság, és hogy ezzel milyen komoly veszélyek fenyegetik majd a pácienseket, Na de hát a különbség az ami ég és föld, tehát itt egy olyan magas szintről kezdenek el visszasrófolni, ami a mi számunkra elképzelhetetlen. Olvastam tüntetésekről leginkább munkanélküliség, gazdaság, kapcsán, kapcsolatban, de könnyen lehetséges, hogy csak egy olyasmit olvastam, mert minden mindennapos hír. Így van, hát a, a nagy tüntetés, amit a, a hétem belekeveredtem, ez a... nem, ez még a múlt héten volt, bocsánat... Ez, ez például most az oktatási reform ellen volt, ami hasonló, kicsit hasonló, mint minden, csak mint mondom, minden egész más, egész más szintről indul, de például ez jellemző, hogy, hogy ha van -e ilyen oktatási reform, meghirdetik a parlamentbe, hogy akkor most ezzel tárgyalni fognak, és akkor előző nap, hát először is előző napokban végig sztrájkok vannak az iskolákban, majd utána az előző nap hát fél Madrid az utcára vonul, meg, meg fél Barcelona, meg, meg fél Valencia, meg, meg az összes többi nagyváros és tényleg egészen komolyan mozgósítanak, és meg is volt az eredménye, mert mit ad Isten elnapolták a jobb, jobb időkre a reformot, megleszte. Mi volt a reform lényege, vagy mik mi, mi a fő vonásai? Ez egy nagy-nagy csomag, csomag, amelynek rengeteg részén vannak anyagi oldalai, hát azok nyilvánvalóak, ugye, mert válság van Spanyolországon. Egyébként -egy súlyos válságban is vissza kell mindenból venni, de vannak olyan elemei is, úgymond tetszik ideológiai elemei, mint nálunk, tehát például vissza hozni itt is a, a vallás és erkölcstant, és, és hát itt is egy néppárt, egy, egy, egy konzervatív kormány van, csak mondom, minden olyan, mintha, csak azért mégis egész más, itt végül is konkrét szakkérdésekről van szó, itt konkrét szakkérdéseken vitatkoznak, ezek tényleg vitatkoznak, itt, itt, itt húzakodás folyik a párton belül is, tehát a kormányzó párton belül is, meg a... a miniszterelnök az most kikerült az örvényből? Hát én szerintem <gül> soha nem fog kikerülni. Mondok egy példát, hétfőn voltam egy... Egy olyan este, egy olyan vita este, ahol közgazdászok, baloldali közgazdászok beszélgettek minden téréről, hogy hogyan lehet kijutni a válságból. És mindenki megállapodott abban, hogy hát Spanyolországban kicsit javítani kéne az adómorált. Addig nem lesz válságból kimászás, amíg ez az adócsalóknak a paradicsom. És elsősorban itt nem a kisebb emberekre gondoltak, bár azokra is nyilván, hanem hát a nagy, nagy vállalkozásoknak. És akkor felállt egy, egy ember a közösség, most azt mondta, hogy Miről tetszik beszélni? Hát hogy lesz itt addig, hogy lesz itt adó morál akkor, amikor a, a miniszterelnök ugye évtizedeken keresztül nyilvánvalóan adót salva, plusz fekete pénzeket kapott a pártjától. Most ezt ez, ez mindenki adottnak veszi. Ezt ez senki nem ö, még, még, a, még a jobboldal hívői se gondolják azt, hogy ez nem így van, csak le kell azt mondják, hogy hát Istenem igen, így van. Megérdemli jó ember. Tehát... Ö, Ebből a szempontból soha nem fog hogy kiszállni belőle kijönni belőle. Az más kérdés, hogy valószínűleg soha nem fogják elítélni. Vagy én nem látom ez. Ez mennyire nyomasztja? Ez mennyire csökken emiatt a mozgástere? Csökken a mozgás. Szóval, ugye kétféle mozgástere van egy politikusnak. Az egyik, amit a nagy politikus, Igen. tehát a, a, a, az általános angol, és a másik, ami a párton belül. Uh -huh. Most a párton belüli nem csökken, vagy nagyon kevésé csökken, mert. Hát ez ott otthon van. Hát nem csak ott van, speciál speciális mindenki ugyanezt a pénzt fölvette. Tehát ott, ott nem, le, nem tud egy kis ember előállni, hogy na de kérem. Van ilyen gyurcsány jelenség, hogyha elmegy vidékre, akkor tudom is nincs. nincs. ezzel fogadják? Nincs. Olyan volt, hogy amikor, amikor ezek a botrányok hát először megjelentek a sajtóban, az és folyamatosan megjelentek egyébként. Ez egy különbség Magyarország és Panyarország között, hogy itt nem állnak le. Tehát e, itt nem úgy van, hogy akkor most egy propaganda terv alapján most eddig ezt csináljuk, aztán ezt csináljuk, hanem az íz ugye a legnagyobb lap az mindig, amikor történik valami, vagy amikor előszed valamit, vagy amikor itt valaminek aktualitás van, akkor előáll és kíméletlenül nyomja. Valamit mondott a Duronelli előbb, és azért mondom, hogy valamit, mert nem vagyok tájékozott, de hál' Istennek ezt a társaságotban bevalhatom. Van egy alternatív Németország párt arról Mit kéne tudni? Ez egy új párt, Ugye Németországban az alternatív Na, csak tudnod kell, hogy minden szerdán fél kilenctől kilencig Duronelli Péterrel beszélgetek, és ez egy nagy ablak, tehát messzire nézünk rajta a Magyarországtól teljesen függetlenül. Nos, először is, ugye én, én nem ismerem már, már nem vagyok annyira benne a német ügyekben, de ez, ez az alternatív párt, ugye azt tudni kell, hogy Németországban ugye az alternatív pártok, azok, azok mindig előállnak, hogy a zöldek vala alternatív pártként indultak, akkor elindult a Kalosz párt, ugye, amelyek alapjába véve, ugye, a, az internetről, az internet kalózokból indultak, és bekerültek több tartományi parlamentbe is, és most, most elindul egy alternatív párt is. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ennek, ennek ugye az, az, a, az a lényege, vagy az a veszélyes, hogy azért, azért új a dolog, mert, mert amennyire tudom, de mondom ővel ők aztán abszolút nem foglalkoztam, csak ilyen egyszerű újságorvosokként, hogy ők, ők európa ellenesek. Tehát ez, ez egy érdekes jelenség. Németországban az európa elleneség. Bársadalmi beágyózottságokról mit tudunk? Egyelőre még semmit. Tehát ez egy teljesen ez, ez egy új jelenség. Ugye az ilyen, az ilyen pártoknak, a, például itt van Spanyolország, ugye, ahol, ahol nem nem pártokról volt szó, hanem ugye pont ma van két éve, hogy elindult a felháborodottak mozgalma. Ugye ezeknek a, a, a valós értéke az mindig csak egy idő után derül ki. Tehát amikor elindult, és amikor ott megszállták a nagyvárosok, főleg Madrid főterét, akkor úgy nézett ki, hogy ez egy megállíthatatlan hógolyó, amit, amit, ami előbb-utóbb elsöpri a rendszert. Mert hát egyszerűen úgy nézett ki, hogy, hogy egyre nő, nő, nő. Igen, de, de aztán ezek kifulladnak. Tehát, és úgy van ezekkel az alternatív pártokkal, és ha nem tudnak valamilyen olyan témát találni, vagy nem tudnak valamilyen módon beilleszkedni, vagy nem találnak meg valami kis rést, ugye, hát... Nézd. Voltál ezt Szlovákiában? Az már mögöttünk van -e? Igen, tovább még annyit se tudok, mint német. De milyen volt a kirándulás? Ja, hogy a, az a kirándulás. Igen, igen, igen. Holnap megyek. Tehát ma, ma, ma, ma érkezem, ma éjjel, éjszaka érkezem Budapest, és onnan megyek tovább. Ha kirándulásról kérdezel, akkor Szalamankába voltam. Május 1-t, másodiket már az ünnepnap. Egyébként itt ma is ünnepnap van. Mit ünnepeltek? Hát ma például Szent Izidor napját, amely Madridnak a védőszentje az egész hét a Szent Izidor hét. De Szent Izidor az nem aki? De, de. Csak amelyit mondtam. Szent Izidor napját azt mondtam. Jó, rendben vagy csak olyan vagyok, mint anyukám. Anyukám sokat mindig kiavítanám, amikor benne vagyok a fősodorban, akkor azt mondja, hogy nem ez, hanem ő, nem amely, hanem aki de te sokkal udvariasabban reagálsz, mint hogy én szoktam. Ráadásul lehet, hogy igazad is van szebben velem. Nekem soha sincs igazam az anyukámal. Neked családon belül tudod igazad lenni? Hát anyám sem vennem. hát csak ebben a szempontból, testvérek vagyunk a szóképletes értelmében. Mi az útvonal a Szlovákiában? Hmm. Bánszka-Bisztrica fölött van valahol a hegyekben Královi, vagy most nem emlékszem, már valahol föl van nekem írva. Hát elindulok a 77-esen, és megyek, megyek, megyek, aztán előbb-utóbb odaérek. Ott, ott. ott ö, ö... Csak Bánszka-Bisztrica előtt eszembe, amit ugye másképpen is lehet mondani, és biztosan sokan, sokan fel, hogy hogy tud a nemes így fogalmazni. Jó. Nézzük, nézzük Spanyolország határát. Nézzük? Igen. Spanyolország határ, az egy mennyire természetes határ? Tehát mennyire vannak ott olyan problémák, mint amilyen problémák vannak Magyarországon, de most nem trianon, hanem más történelmi okok következtében? Hát ugye egyrészt abszolút. Hát ugye ez egy félsziget, amelyet, az, amelyet egy, egy akkora hegy választ el Európa, a többi része de Franciaországtól, vagy, hogy hát ott aztán azon nincs mi, mi. Tehát ott, ott, ott egyértelmű, hogy a hegy egyik oldal mi vagyunk, a másik oldala ők. Mit csinálunk Gibraltárral? Na, ezt akarom mondani. Ezzel szemben itt van Gibraltár, amelyet az angolok megszereztek valamikor. De ne, ne indítsunk háborút az angolokkal, egy történjen már valami, de, ez csinál. De próbálkoznak az angolokkal, egy probléma van. A gibraltáriak nem akarnak Spanyolországhoz tartozni. De mi az oka? Hát eh, angol alatt való 200 éve, ez kicsit olyan, mint a. Malvin-szigeteké, hát nem, nem, nem akarnak. Te nem akarsz Gibraltári lenni? Egyáltalán hogyan lehet az ember Gibraltári? Be kell házasodni, vagy mit kell csinálni? Nem, nem tudom, hát az, a Gibraltában nem sokan élnek. Hát, ez egy, egy szikla. Uh, ugye, amit tudok Gibraltában, hogy majmok is ott vannak, de, uh, de hát nem... nem. Átintegethetsz Afrikába. Igen, hát most Afrikába ez a másik. Azért azt ne felejtsük, hogy spanyolországnak Afrikában vannak még mindig nem gyarmatai, hanem van két város. Jaj, képzeldettel, beszélgettünk a tót Farusi ágéval. volt egy fantasztikus e-mailem tegnap, akit aztán leráztam, mert Arról írta egy, vagy arról beszélgettem egy mi fordítóval, hogy ő nem vezetett beszélgetést, mert nem tud annyira franciául, és akkor azt kérdezte az ember, hogy akkor hogyan fordíthatta le az ölbeknek a könyvét, és akkor meg kellett neki magyarázni, hogy ez más dolog, amikor valaki szépirodalmat fordít, és más az, amikor beszél, vagy más az, amikor beszél nagy nyilvánosság előtt, vagy négy szemközt, Arról nem is beszélve, hogy e, aztán szóba került a versfordítás, ami megint más műfaj, de Lanzarot szigetéről volt szó, és édes fiam, Nemes Gábor, számolj be, mit tudsz te Na, most, most, most, most uglik a majom a vízbe. most olvastam róla pedig. A az, az, az nem, volt, nem volt ott a, a, a grál a király azon a környéken valahol? Most olyasmit kell kérdez, kérdeznem, amiről fogalmam sincs. Ez egy vékony 2002-ben megjelent regény. És a regény nem olvastam, az biztos. Nem kell olvasni. Azt írja valaki, aki a Magyar Rádióban dolgozik nem úgy, mint te meg én, hogy a holland himnusz szövege a spanyolokat dicsőít. Erről mit tudunk? Hát, lehetne? Mert, mert, mert ugye a hollandok nemzeti... nemzet. Hát nem tudom, akkor most csak azt tudom mondani az illetőnek, hogy vagy telefonáljon be, vagy most nem tudom, mi lesz. Ezt írja mind a kettőnk által ismert valaki, aki ott dolgozik a Magyar Rádióban, hogy a holland... Hát, hát én csak annyit tudok, hogy a hollandoknak a a jelentős része a spanyolok elleni a szabadságharcban ö, ö, telt el. Ugye hát a, a spanyolok, a spanyol ugye ö, hollandiát, mint, mint saját... Hány szigetünk van nekünk nemes spanyol, spanyoloknak Kizdély Spanyolországon kívül? Hány sziget? Hány, hány nagy szigetünk van? Hú, uh, hát sok Mesélj, hát, hát, hát itt van lánzárat, hát, ugye? Nagy legalább hat, és aztán még egy csomó kicsi Ott van, micsoda? A Kanári szigetek, azok mi vagyunk? Azok is mi vagyunk, igen Olyannyira mi vagyunk, hogy például amikor a Spanyol közszolgálti rádió Bemondja, hogy hány óra van Akkor azt mondja, hogy most tíz óra van a Nári szigeteken 9 óra. Mert ugye... E csak arra, hogy megzavarja a spanyolokat. Nálunk viszont képzeld el, a Magyar Rádióban új szignálok vannak, amit Kovács Ákos írt, és hát az ember szóhoz nem jut hallatukon. Hallgassam meg, van, mindig... Ugye... Nem állítanám, tehát annyira nem bír jelentőséggel, csak van neki egy nagyon sajátos sármia. Jó, hát, hát nem odavalók. Azt hiszem, azt írja az ember, hogy nem akar velünk adásban beszélgetni. Ja, mondom, felhívhatlak téged? Nem, nem téged tőled kérdezem 380, nem 353, 94, 51 ezt annak mondom, akivel SMS-ezem tehát még egyszer 353, 94, 51 milyen szigeteink vannak még nemes hát ugye itt vannak a, a, a, ugye itt van a, az azóri szigetek amelyek hát, meg, megjött az ember, összehozhatlak vele? Össze, nem tudom kiről van szó, de én. Szia Gábor! Hiasztok! Hát, bocsánat, hogy itt beleszólok. Lantos Gábor van a vonalban, Gábor. Igen. A csapatvén vezették be először azt Ukrajnában, hogy a csapatok himnuszainak lejátszása közben a stadion kivetítőjére kiírták az adott ország himnuszának a szövegét. És én akkor láttam azt az egy sort, amelyben a holland ugye hollandul megjelenik Spanyolország neve, és tényleg fordal. Látod? A látod, nem mennyivel könnyebb veled beszélgetni? Hát én én, ma az ébben vagyok, talán. Hát persze, hát onnan könnyű. De persze ott vagy. Ugye mindig minden izé külpolitikai azt gondoltam, hogy ki úgyhogy lehet, hogy itt üsz a szomszéd szobában. <sus> Várjál, visszahívom. Te tudtad, hogy a holland himnuszban ez volt? Nem, nem tudtam. De hát a meglepetésem ezt továbbra is tart. De mondom, a, a hollandoknak a spanyolokkal főként ugye e, hát katonai kontaktusuk volt, amennyiben harcoltak el nők. Hát gyarmat voltak, hát nem, mit ne magunkat. Most meg mással beszél. Milyen szigeteink vannak még? Mm. Madeira az portugál? Igen. Nem tudom, én összén szóval még csak a... Még bevallom neked férfiasan, én most én egy ponyol voltam, még nem voltam se az azori, se a kanári... Jó, te nem vagy egy nyaralós típus, nem? Tehát téged úgy látni egy, izé egy ilyen nyugágyban, amint napolajozod magad, ez nem túl gyakori látvány. Nem, nem, én, én, én a mászkáló turista vagyok. Tehát... Igen, elviselhetetlen, de nem, azért nem csinálom végig az összes turista programot. Tehát én az a fajta mászkáló turista vagyok, aki mindig egyéni programokra megy, amik, ami néha nem is turista program. Például a legtöbb helyet például bekopokat a helyi rádióba, ez nagyon érdekes. Elnézést, a közben a, a lantos mit csinálsz, hova kopogsz? A helyi rádiókban. Hát ugye mindenütt van rádió. Azt mondod, hogy te vagy a helyi nmhh vagy mit mondasz ne? Nem, most a jó napot, kívánok én is rádiós vagyok mit tetszik csinálni. Uh -huh. és nem néznek rá furcsa. furcsa. De van hogy furcsa nézek rám de általában, nem, hát azért. Mondjuk az nem olyan meglepő. Meg, Visszajött a Mi történik a te telefonoddal a lantos de fogalmam. Tönkrement ízlandon. <laughs> Egyébként már olyan. Igen, a lantos, azt fogta magát, figyeljem, ilyen, ilyen, hogy is hívják ilyen fizetés nélküli szabadságon voltál? Igen, azon voltam, igen, igen, igen. Fogta magát, és elment három hónapra, vagy száz napon, vagy? napra. napra. Elment mindenhova ami éjszakra van. Így van. Két országban. És most lesz neki egy könyve. Nemes neked van könyved? E, könyvecske, igen. A tiéd, lantos milyen vastag? Az ennyi 306 oldal, és uh, tegnap volt az elsőben hívható igen. Uh, azt kérdezem tőled, hogy akkor hogyan van ez a szöveg, mert pont akkor, amikor itt erről volt szó, akkor fogta a telefonodat és izé katapultált. Igen. Tehát uh, én is ingyen hollandul, én sem tudok, és megkérdeztem ott az egyik hollandul is, aztán fölmentem az internetre, és meg lehet ezt a szöveget. Tehát ez valóban arról szól, hogy egyfajta hálával gondolnak Spanyolországra, annak ellenére, amit Nemes Gábor egyébként már emlektett és fejtegetett, hogy, hogy bizony a a képemzet nem volt mindig örökbarátságban egymással. Na ez mit szólsz Nemes? Mi? Ezt még te se tudtad. Teljesen paff vagyok. Ez, ez, nem, ez, ez nagyon érdekes. Nem nem, nem, nem, nem. Hát látod, ehhez is velem kell beszélni, meg főleg a lantossal. Nézd meg Gábor a neten a szövegét, a holland hímus első verszakát. Jó, ez, ez azért is érdekes, mert Érde. a spanyoloknak a, ugye a, a flamandokkal szemben, ugye... Nem érdekel, Gábor. Mi van a spanyol himnuszban? Azt mondjad meg. Te nincs tudod? Szövege, úgy, hogy itt a nincs szövege, úgyhogy itt a Nincs szövege? Nincs. Akkor a spanyol... Lantos, a spanyolok azok hogy énekelnek, amikor van a himnuszuk? Sehogy, nem tudom. Nem énekelnek? Nem, nem énekelnek nem. sehogy. De szóval is tették, hogy milyen hazafiatalnak, és mondták szegények, hogy hát nincs mit énekelni az izlandi az ismered, Gábor Lantos? Ó, hát az izlandi hinnusz az meglehetősen terjedelmes és hosszú, mert ugye izland és két olyan nyelv van a világon, amelyik gyakorlatilag az elmúlt egyen évben valami kevés változáson ment keresztül, az egyik az izlandi, a másik a ferveri. Tehát ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha a mi magyarok most a, mint az ómagyar Mária síralom idejében használt magyar nyelvet beszélnénk, hosszan életik az izlandiak saját hinnuszokat, de mi van benne, azt, megmondom őszintén szégyen vagy mennem. Nem, nem. nem esett a te életedből Észak-Európa miért maradt ki? Hát nem maradt ki teljesen, amikor <coughs> Berlini tudósító voltam, akkor akreditálva voltam az összes amelyek országban, közül Finnországot és Svédországot sűrűn látogattam, hát valamit én temettem például, akkor uh, Finnországban is többször voltam, tehát azért annyira. Dánia, Norvégia, Izlanda keltél? Nem pikkeltem, tehát azért csak az éjszak hiányáról, csak azért úgy szerényen megintem, hogy 12 évet töltöttem el Oroszországból, ahol azért van éjszak, Rendben. Jó, te nem szereted az éjszakot, mert ott hideg van, de mindenhol fázol. Lantos, hogyan tudsz ak aklimatizálódni? Nagyon nehezen. A, a, a mostani időszak nem az, nem az én világom, de ez nem mondani. Mennyire jöttél, bele, mennyire jöttél bele az utazásba? Ugye ez, a, ez a te száz napod, ez ugye arra emlékeztet engem, amikor én a 90-es évek közepén szerelmi bánatomban mentem Afrikába, de ott ugye elvitték mindenhol, mert kampalában, így aztán nem lett belőle száz nap. De száz nap az már egy combos időszak, nem a nemes életében, mert ő neki száz nap itthon hosszú. De mi volt nehezebb? Abba beleszokni, vagy most visszajönni? Inkább a hazajövetel volt a nehéz. A beleszokás egyáltalán nem volt nehéz. Most például az éltett, hogy 26-án, május 26-án autóval megiindulok Budapest Oszló, Stockholm, Helsinki, Budapest körnek, mert a három nagykövet, ugye a három nagykövetség, a Norvég, a svéd és a kín volt olyan kedves, és meghívott engem, hogy mutassam be a könyvet odakint, és ezt nem lehet másképp megoldani. Nem fogok elő-utóbb kirúgni a Magyar Rádióból? Tessék? Nem fognak kirúgni a magyar rádióból? Nagyon remélem, hogy nem, mert majd szabad kezdem, megbeszéltem már a énokra. Nem, vagy? csak al alig vagy bent. Nem fogott teljesíteni a normát. De, perc, megoldom. De, de, de, de, de nagy élmény, mi utazni? Nagyon. Nagyon. Nagyon. Nem, és majd akkor olvasd el a Lantos könyvét, még én láttam, ez egy ilyen képes könyv, ugye, Lantos? Ö, inkább egy riport könyvnek nevezném, amelyben van... Úgy értem, hogy vannak benne fényképek. Képek. Tessék? Vannak benne fényképek. Vannak, vannak, vannak. Mert ugye a Lantost onnan lehetett követni az interneten, egy időnként adott tudósításokat, amelyek olyan népszerűek voltak, hogy fenn voltak címlapon nem tudom mennyi ideig. Így van. Például a Csollányszéves te interjú. De most a Nemes is azt mondta, hogy igen. Figyelj, növeljük az önbizalmadat. Mind a kettőtöknek köszönöm. Légy légyzves... Köszönöm, sziasztok. Nemes, légy szíves nézd meg a spanyol himnuszt, meg a holland himnuszt. Gábor, mi meg előbb beszélünk, beszerzem a könyvedet. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János.